Mari teman, mari semua Jangan pada ngelambun aja Daripada lusak kita kepala Lebih baik kita joget bersama Na na na na na na na na Semua, keluar suara Jangan ada yang diam aja Kagangi kutur Mari teman, mari semua. Jangan pada ngelamun aja. Daripada lusakit kepala, lebih baik kita joget bersama. Bila ni orang malas sebenarnya. Angkat, angkat. Boleh. Bui. Bui. Masih rengel pun, jadi angkat, angkat. ngapain lu. Belum habis. Malas, bui. Capek ni. Kusing, pakai. Ini lu dah boleh sakit kepala. Di situ aja. Anak-anak di situ nih oh Bukan ada duit ni. Cuma tak perlu lah, mending nak sini aja. Mau ngapain itu eh, di situ? Kalau di situ macet lagi, aduh pusing. Di, di apa? sini, apa? Pusing, pusing. Ya, di sini lagi pada ngumpul mentol semua. Ya, terus sih. Cuma, orang buat apa di situ? Aduh, dah tak sembunyikan. Kita semua nyanyi bukti Tunggu baru Biarin Biarin Tapi yang pasti